Утре Рацио организира поредно важно събитие, свързано с Европейската седмица за осведомеността за мозъка. могъщият мозък е озаглавено то. Отново с водещи специалисти, свързани с невронауката и изследванията на мозъка. И отново Рацио се отзовава на нашата покана да разговаряме в ефира на Хоризонт Добед с част от тях. Добър ден казвам на Кристина Колева Венкова. Добър ден, благодаря за поканата да участвам днес Кристина е специалист, радиолог Тя активно се занимава с интерпретация на компютър-томографски и магнитно-резонансни изследвания Добър ден, казвам и на Патко Желязов орден. Петко, разбира се, е едно от лицата на Рацио, той ще бъде и водещ на събитието утре и фактически се занимава с тази също необятна и изключително важна област, каквато е комуникацията на науката, науката на достъпен език, нещо, което е основна мисия и на Рацио. Сега ние знаем, че мозък е един от най-сложните човешки органи а, и че това е едно от най-сериозните предизвикателства пред човешката мечта за дълголетие и качество на живот. Петко, откъде ще тръгнете утре в тази необятна тема, като имаме предвид учените, които сте поканили? Нашия стремеше да подходим а, по няколко по различни направления, да го разгледаме холи холистично всеки един проблем, като а, ще се опитаме да комбинираме така наречената твърда наука, или тук говорим за медицина и физиология, с... А, психология и малко по-практично познание, тъй като проблематиката, с която се занимаваме в това конкретно издание на Mighty Brain, е свързана именно с такъв тип невродегенеративни заболявания, които, както знаем, в едно застаряващо общество, каквото е България и в цяла Европа, това ще е много все по-сериозен проблем за общественото здраве. Имаме все повече възрастни хора и тук а, голямото предизвикателство е как да направим така, че те не просто да живеят по-дълго, а и да живеят а, а, самостоятелно и с по-високо качество на живот. Подхода ще е именно такъв. Първо ще разгледаме невробиологията на мозъка а, и тук а, това е вече прерогатив на Кристина. Тя ще поговори за това как се а, развива мозъка в отробата а, и в последствие. А, след това а, ще се фокусираме върху Инструментите с които науката разполага, за да диагностицира или наблюдава невродегенеративни процеси а, в мозъка. Тук отново това е и в, а, в, нейната, в нейната област, а, като фокуса ни ще е върху две конкретни заболявания и това са на пар... болестта на Паркинсон и а, различните форми на деменция. Uh -huh. а, това е нашата амбиция. Като идеята е не само да, да въоръжим хората с познание какви са причините и генезиса на тези заболявания, а и да им дадем малко така практическо познание, което да им помогне а, тогава, когато те, не дай Боже, се сблъскат с а, подобни проблеми. Те или проблеми. техните близки, защото наистина а, това са социално значими а, и ключови болести, с които обществото ни трябва да има по-добри методи за справяне. А, сега, кои са другите участници, освен Кристина, преди да обърна въпросите към нея, може би да кажете няколко думи и за другите двама участника? А, разбира се, а, един от него гост е а, Свилен Георгиев, който е невролог. А, той ще се а, фокусира върху изследванията за паметта и а, тяхното значение за ранната диагностика на, на Паркинсон. Така Ще ни въведе в един с доста сложен свят на извънклетъчната матрица в мозъка, а, така експансивната микроскопия и начините, по които тези всъщност, инструменти могат да бъдат приложени, за да можем а, така адекватно да диагностицираме тези невродегенеративни заболявания. А, и след това с невропсихолога Иво Иво Поп Иванов, пък ще се фокусираме конкретно върху деменцията. Какво представлява тя като заболяване, как засяга хората и техните близки, а и всъщност какви са предизвикателствата, пред които медицината е изправена, за да се справи с това загалом. Аз виждам в, тяхната, в техните биографии, че всъщност те имат много сериозни специализации. Университетската клиника в Гьотинген, сензорна физиология специално за Свилен ага. Георгиев, пък за главен асистент доктор Иво Поп Иванов, докторска степен по Невро науки от Лювен, от Белгия, където е бил и клиничен невропсихолог. Е, те всъщност в България ли работят, защото това това винаги ме удивява по отношение на събитията на Рацио. Успявате да откриете млади учени, които, а, които са в България. Такъв ли е и техния случай? Тук ли е работят? Тук ли практикуват? И да, и не. А, що се отнася до конкретна научна работа, тъй като Кристина се занимава директно с медицинската страна на нещата. Тя работи в, в болница, докато другите ни двама гости се занимават по-скоро с изследователска работа. А, работа, която а, не че не може да се случва в България. Те са направили своя избор да, да я правят в, в, в чужбина, но имайки предвид, че така науката вече няма много граници. граници. Да кажем, че някой е в Германия или в Белгия извършва изследователската си работа. Това не го намирам за много а, релевантно, гледна точка на, а, така, на ползите, които всички ние имаме от работата на тези учени. А, иначе да, що се отнася до това... А, че ние работим с млади български учени, аз не преставам да се удивявам всъщност в процеса на нашето търсене, че има така безкрайно голямо количество от наистина интересни млади хора, които работят, как се казва, на Къттингече, думата на ръба на научното познание. Да, това наистина е забележително. Добре, сега към Кристина, пак ще кажа, радиолог, компютър-томографски, магнитно-резонансни изследвания, интерпретацията им. И да започнем от там. А, какво се случва с човешкия мозък от първите мигове в утробата и раждането до напреднала възраст? Значи, човешкият мозък е много сложно устроен орган, чието развитие започва още от ранните етапи на развитието на ембриона. По изключително сложни механизми стигаме до крайния продукт нали, при раждането на бебето, до крайната форма, размери а, и устройство на мозъка. Не бих могла да кажа, че ние все още сме напълно наясно с устройството на мозъка. Работим активно по това да, да го изучаваме, да сме по-наясно с това какво се случва и в норма, и в патология, и при деца, и при бебета, и при възрастни хора. Така че а, това е един процес, който не престава в нашата ежедневна практика. Да изучаваме мозъка и да се опитваме, да се стараем да сме по и по-информирани по отношение на процесите, които протичат в него. Добре, когато вземем методиката на образната диагностика, защото там нещата са как да кажа, видими, нали? Това, това се случва. Те стават видими изменения в мозъчната структура. Можете ли да ни кажете категорично, че образно изследване може да покаже, че мозъкът е започнал да губи част от функциите си? Разбира се. Да започнем от там, че образната диагностика използва различни методи за да а, наблюдава, нали, за да изобразява мозъка. А, всяка жена, която е била бременна, знае, че първите методи, нали, които се прилагат при бебето още вътре отробно, това е отразвука, mm -hmm. тъй като не е свързан с лъчево натоварване на плуда и е доста информативен като метод. А, вече Вътре отробно, и след раждането на детето можем да включим в процеса и магнитният резонанс, който също не е свързан с лучево натоварване, нито на майката, нито на плуда, но това не е изследване, което е широко достъпно, т.е. не може една бремена жена сама да реши да си направи магнитен резонанс на плуда. Това винаги се случва по пожелание на лекарят Акушер Гинеколог, който наблюдава бременността. Заради цената на този вид изследване? Не заради цената, заради това, че това е много високо специфично изследване. То се интерпретира от а, шепа рентгенолози в цялата страна. Не всеки рентгенолог се занимава с магнитно-резонансно изобразяване на фетос. Така че uh, не се Прилага в практиката не се прави за цел оценка на плода, прави се само за да отговори конкретно на въпросите на нашите колеги кошерги, неколози, когато те имат съмнение, че се случва нещо с бебето. Ясно, когато има някакъв вид проблем. А, сега, а, очевидно, а, излиза на преден план и един от професионалните интереси на Кристина, педиатрията, женското здраве, педиатричната неврорадиология. А, но аз а се питам така, ако можем в бърз порядък да го направим. А, чисто образно, разликите между мъжкия и женския мозък проследими ли са от началото до края на живота на едно човешко същество и съответно по-различно ли изглеждат и дегенеративните процеси в мозъка в зависимост от пола? Не, не бих казала. Добре, това е <laughs> интересно. Тоест няма съществени различия? Не, не, няма съществени различия дори още по време на вътреотробното развитие. Добре, а кои мозъчни а, центрове са първите, които се активират а, и те могат и да бъдат изследвани чрез а, образна диагностика и каква? А значи науката е доказала, че първите центрове, които се активират още по време на вътре отровното развитие, е горе-долу около четвърт месец, около 16-та гестационна седмица. Това са сетивните центрове в гръбначния мозък на плода. Как е доказано това, ами поради простата причина, че техните неврони, техните нервни влакна, така наречените аксони, първи миелинизират, т.е. Тоест, първи придобиват обвивките, които им помагат да провеждат нервните импулси. В медицината, нали, в невронауката, има едно правило при миелинизацията, че миелинизацията започва тогава, когато започва да функционира, а, функционира даден тракт. В такъв случай нали, наличието на миелин в сетивните mm -hmm. трактове, т.е. в сетивните нервни пътища в нашето тяло, говори, че това са първите центрове, които се активират при плода при него по-важно е да усеща, да чувства, да се ориентира в обстановката, отколкото да извършва все още моторни функции. Mm -hmm. Mm -hmm. Тоест, сетивните функции, а ако знаем, знайки, кои се развиват първи, можем ли да кажем и кои първи падат под ножа на времето или на дегенеративните заболявания? В смисъл, да кажем загубата на слух или пък на допир, а, тази, този вид а, сетива, а, да са първия знак, че нещо с... върви в лоша посока. По-скоро първия знак при масата от невродегенеративните заболявания са... спада в когнитивните функции. Това са висшите корови функции на мозъка. Но нека да отворя една скоба, че една малка част нали, не масата от дег... невродегенеративните заболявания се дължат на съвсем различни причини, които отново са свързани с мозъка. Травматични увреди на мозъка. Туморни образования на мозъка, наричана хидроцефалия, т.е. задържане на мозъчна течност в мозъка, която не може да се дренира правилно и повишава налягането вътре в мозъка. В такъв случай а, бих казала, че зоната на засягане определя каква ще бъде първата изява при пациента. Сега, колко важни са образните изследвания като цяло за диагностиката на невродегенеративните заболявания и мислите ли, че всъщност радиолозите, ето хора като вас, имат достатъчна тежест при поставянето на една медицинска диагноза? Образните изследвания стават все по-важни за диагностиката на невродегенеративните заболявания и бих казала, че все повече се наблюдава една тенденция за увеличаване на броя на колегите, които се занимават с невроренгенология като субспециализация на специализацията ренгенология, нали радиология вече, тъй като ние не използваме само ренгенови лъчи. И в нашата практика е доказано, че на образно изследване на магнитно-резонансна томография или вече при колегите от нуклеарната медицина на PET CT или на SPECT CT, хибридните методи на диагностика подобрява а, диагностичния процес при тези пациенти. Докъде е стигнала науката в, в, в образната диагностика, кои са най-големите новости и те достъпнили са в България, нали, всички сме чували за ядрано резонанс, основно заради това, че е много скъп. А, но... Компютърната томография, а, скенера, педскенера също а, попада в тази категория и всеки един пациент, който се е сблъсквал с сериозно а, заболяване, а, знае колко е ключов в този въпрос, но как стои България на фона на други европейски страни в това отношение? Бих казала, че България не изостава от останалите европейски страни. Ние също използваме пълния спектър от изследвания в образната диагностика, като разбира се на първо място това е магнитният резонанс, що се касае до диагностика на заболяванията на централната нервна система. Тъй като методът има много висока чувствителност по отношение на структурата на мозъка. Тук говорим за макроскопска структура на мозъка. Тоест ние можем да видим мозъка, можем да видим бялото мозъчно вещество, можем да видим сивото мозъчно вещество, можем да оценим мозъчните пътища, но вече. В дълбочина, в що се касае за междуклетъчни взаимоотношения, връзки за извънклетъчното пространство, тук вече образната диагностика може да даде само косвени белези какво се случва в, на, на, на това микро ниво. И все пак бих казала, че ние сме водеща част от интердисциплинарния екип, който се занимава с а, заболяванията на, на, на, на централната нервна система. Да, т.е. без вас не може а, със не сигурност може. и все по-малко ще може без вас, а, но а, възможно ли е при сериозни образни данни за невродегенеративни заболявания, също време с това някои когнитивни функции да дават фалшиво-позитивни резултати и да правят уточняването, примерно на диагноза като деменция, невъзможно? Разбира се, че е възможно нали, тук... Аз не съм невролог, но все пак по пътя на логиката медицината е изключително логична наука, макар и не винаги да е точна. А, при пациенти, при които целият живот е бил свързан с изпълнението на дадена висша корова функция, би могло да се наблюдава едно запазване на тази функция. Както и при пациенти с... А, с болестта на Алцхаймер, когато на тях се пуска позната музика, т.е. музика, която те са обичали, която те са слушали, това подобрява когнитивния статус на пациента, било то и временно. Нали? Той е по-ориентиран за място, по-ориентиран за собствена личност, тъй като музиката активира корови а, зони, които най-грубо казано я помнят и могат по някакъв начин да подобрят функциите си само под влиянието на нещо познато. Така че, а, напълно е възможно някоя функция виша да се запази и въпреки това пациентът да има а, когнитивен дефицит. Но той да се из, нали, изразява по различен начин. Що се касае до образната диагностика и дали ние можем да свържем да дадено увреждане с нарушение във функцията, категорично бихме могли, когато видим увреждането в точно, в точно специфична зона от мозъка, отговаряща за изпълнението на тази функция. Например, пациент преди това здрав, в, нали, в добро психично състояние, с рязко влушаване в състоянието. Една а, доста често срещана на Причина би могла да бъде инсулт в определена зона от мозъка, кодираща mm -hmm. тази функция. И това може да бъде напълно видимо. Тоест .е. да бъде установено с методите на образната диагностика. А, и, аз се връщам на този голям въпрос, който постави и Петко. А, вие ще огледате темата за мозъка, необятна, важна, ключова тема и през психологическа перспектива и през перспективата на така твърдата наука, образно казано, в случая и с образната диагностика. Дали, дали, дали намираме като общество точния баланс между тежест на психологическите изследвания и тези, които могат да дойдат по линия на лабораторни резултати и рентгенология включително? Ами, по мое скромно мнение, тъй като аз съм дилетант и не, а, така, не, съм, не съм лекар, нито пък а, психолог, а, а, считам, че те са... Ам, би трябвало да се допълват. Двете да, релси да. в, в един и същи а, коловоз, а, тъй като всяко едно а, заболяване или психологическо състояние има своя собствена а, феноменология. Тя се изразява по един определен начин а, в света, в начина по който общуваме с другите. И тук е а, и ролята на психолозите. Виждаме, че в, а, а, така, в много случаи, преди да се прибегне до медикаментозно лечение, което си има своите собствени ограничения поради сложността на материята, с която се занимава науката, а, много преди това се използват други техники, като а, така, когнитивна терапия, психологическа терапия а, в различните и форми. А, така че да, със сигурност а, тези две области се допълват и, и мисля, че те като колеги много добре го осъзнават. И последно, вашият отговор какво прави мозъка толкова могъщ? Хм. Защо точно точно мозъкът е една от най-големите загадки на а, човешкото съществуване, Кристина? Защото той ни прави хора, той ни различава от всички останали живи същества, висшите когнитивни функции на човека се кодират от мозъка. Да, да, това, което впечатлява при мозъка е, че ако, ако го видиме просто като обект, това е килограми а, и половина, половина. Пихтиеста, пихтиеста маса, а, чието продукт е цялата цивилизация, която ние познаваме. Интелекта, съзнанието, това са все а, точно такива феноменолог, феноменологични проявления на една биологична тъкан, която а, така се явява и най-големия въпрос действително в, а, в науката. Кое поражда а, това, което ние всъщност сме. Много ви благодаря. Оставаме с огромно любопитство към дискусията утре. Кристина Колева-Венкова, специалист-радиолог. Тя активно се занимава с интерпретация на компютър-томографски и магнитно-резонансни изследвания. Благодаря и на Петко Желязов, който пък ще бъде утре водещ на събитието на Рацио от 19.30 в Сити City... Стейдж. Благодаря. Благодаря.